O dia 15 de abril na história, 1452, nascia em 20 próximo à cidade de Florença, na Itália, Leonardo da Vinci. Por conta de suas inúmeras contribuições em praticamente todos os campos do conhecimento humano, Leonardo da Vinci é apontado como um dos homens mais brilhantes da história. 1945. Tropas aliadas libertaram o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. Entre 1941 e o fim da Segunda Guerra Mundial, foram mortos pelos nazistas no local ao menos 50 mil presos, entre judeus, comunistas e homossexuais, além de 20 mil prisioneiros soviéticos. A menina Anne Frank e sua irmã Margot estavam entre as vítimas. 1980 Morria, em Paris, Jean-Paul Sartre Charles Seymart, mais conhecido como Jean-Paul Sartre, escritor, filósofo e dramaturgo e francês de existencialismo. Foi o décimo escritor francês selecionado como com o Prêmio Nobel de Literatura, mas declinou explicando em uma carta à Academia Sueca, que os laços entre o homem e a cultura devem ser desenvolvidos diretamente, sem passar por instituições. Em 1990, nascia, em Paris, Emma Charlotte Duerre Watson, mais conhecida pelo seu papel como Hermione Granger, uh, nos filmes da série Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling. Apesar de ter nascido na capital francesa, os pais de Emma são advogados britânicos, que moravam em Paris quando ela nasceu. Emma ficou na cidade até os cinco anos, quando seus pais se separaram. Ela foi morar com a mãe em Oxford e passava os finais de semana com o pai em Londres. 2001. Morre o vocalista e compositor Joe Ramone. Ele foi vítima de um linfoma no Prebisterium Hospital de Nova York, nos Estados Unidos. Joey teria convivido durante anos com a doença. Joey ficou conhecido pelo seu trabalho com a banda Ramones, onde foi vocalista e compositor. Ele, ao lado de Johnny Ramone, foram os únicos membros da banda que ficaram do início até o final da banda, do ano de 1974 até 1996. 2020 Rubem Fonseca, um dos mais importantes escritores brasileiros, morre aos 94 anos. De acordo com a família, ele sofreu um infarto. O autor foi um dos mais importantes nomes da literatura brasileira do século XX. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia!